godine 2020 Ognjen vodič kroz požare U tvoje kosi gledaš ekran telefona povremeno komentarišeš vesti tvoje blagi spuštene oči razočarane svetom grickam keks i posmatram jedna čarapa ti se malo izvrnula peta je na risu nema ničeg dirljivijeg od nečije nesvesnosti kada ga posmatraš. Želim da te zaštitim od otrvnog vazduha. U čemu je smisao života? Pitaš više za sebe. Moj odgovor? Nikad spremniji. U tvoje kosi, u tvoje kosi. Tokio. Pišem ti sa stanice Shibuya. Starbucks na uglu ima dobar wifi. Koliko je sati kod tebe? Odavde imam pogled pun ljudi. Istovremeno prelaze raskrsnicu. Uredna koreografija, bezbroj koraka, u mraku koji svijetli raznobojnim neonom. Šaljem ti fotografije s objašnjenjima, da vidiš Tokio mojim očima. Pišem ti sa 54. sprata kule mori. Imaju odličan wi-fi ali ponestajem i baterije na telefonu. Jednom ćemo zajedno doći ovdje. Da vidiš kako se sumrak pretvara u ogromnu svetlucavu noć kao da je praznik. Noći su ovdje šire nego kod nas. Pišem sa obale u blizini Tokija. Samo zbog tebe kupila sam karticu da imam internet. Gde god da krenem, prati me koralno jutro, povetarac ranog maja. Opisujem ti ukus hrane za mene nepoznatog imena i šta sve imam na sebi. Snimam ti talase, pišeš mi mailove svakog dana. Želim da gledam svijet tvojim očima. Osjećam se dobro, kad nerazumno volim. Dve nedelje me nije bilo. Trčim u zagrlje i koji lomi sve kosti. Moja emocionalna hemofilija ti govori od sada se ne razdvajamo. Biću tvoja prva i posljednja domovina. Leto. Neuspela radost. Danas neće biti škole. Nisam se radovala van škole, previše osjećam sebe. Druge devojčice lepe postere po zidovima svojih soba. Skidam sebe s povoca, izlazim napolje, moj skrobni obrazi na vetru, prebrza vožnje biciklom, dok me prate psi lutalice, pravo društvo za mene. Moje najveće uzbuđenje, spuštanjeni zidiće, laktovi su krvavi, nasrćem na automobile, dok jednom rukom držim brezku koja curin iz ruku sve do rane. Šta bi rekla mama? Moje tajne su previše bezazlene, nisam usvojila nepredvidljivost kao osobinu, nekog bi mogla da povredi, a tuđe povrede osjećam kao svoje. Rasipam empatiju kao konfete i zvonce na biciklu sigurno ima neku svoju priču, treba ga razumeti. Prema sebi imam drugčiji postupak, pokušavam forenzički nemilosrdno da utvrdim opravdanost svakog dela svog ponašanja. Neću napraviti nikakvu glupost danas samo u svetu na biciklu. Ima ljudi koji me vole, moj nametljivi razum precrtava mogućnosti u sumrak okreće volan nazad. Ovo su dani kada noći postaju toplije, kada počinjem da shvatam nepreglednost tuge. Prostire se u širinu, dubinu, visinu, u danima kada nema škole, to je očiglednije. Okrećem pedale pokušavajući da je oteram. Nesvesna prizora koje prolazim neka oni pamte mene. Tuga je pouzdani prijatelj kojeg molim da ne zove često. Ne volim da pričam telefonom na ulazu u grad setim se domaćeg za sutra. Odlučujem da ga ne napišem. Male pobune na obudu grada dobro mi stoje. Sve je nestabilno osim hrskavice sažaljenja. Ovi naši životi u velikom rezervatu vidim kako će se odvijati. Previsoka sam za svoje godine. Pretanke noge i ruke, prozirna koža i klimava vera u sebe. Sve je već postavljeno za život. Bez treptanja gledam neosporivost tuge u danima koji tek dolaze. Nedeljni ručak Oko pola dva decu iz parka pozovu kućama na ručak. Majka je spremala od jutros, otac je čitao novine i igrao šah. Šta ja znam o posvećenosti dok otresam zemlju sa suknje? Danas sam opet bila tamo, gdje mi je zabranjeno, jer ne mogu da me vide s prozora. Izazivala sam krajnju liniju parka, moje posljednje uporište, krhke slobode. Imala sam sreću da to ne primete. Danas me niko ne grdi, samo se šale. Previše sam glasna za devojčicu, ali još uvijek se toleriše, jer sam dijete. Znam jednu stvar unapred. Muškarci mi neće pokazivati gdje mi je mesto, ali neću biti ni nedodirljiva dama tokom dugih dečih popodneva. Vodila sam da smišljam načela koja će mi posle doći glave. Stan miriše na pravi nedeljni ručak, skupština porodice zaseda. Srž jednog društva nedeljom za stolom. Tapete u trapezariji odjednom propadaju. Izlišče na njima izlaze nekakvi insekti. Idu pravo kameni obaram pogled ka supi. Razmišljam. Ako se šale na moj račun, zašto me onda boli? Osjećam suze kako ne dolaze iz grudi, ne želim da ih vide, zato moram da se posveđam. Svrpi me nemoć tu između rebara, kažem im jednom kad postanem slavna i budem davala intervju, sve ću da vas raskrinkam. Reći ću svima kako ste me ismevali. Nemam konkretan primjer, ali osjećam kako me peče podsmeh, dosipam ljuto da ublažim patnju. Dakle, ovako izgleda poredak. Majka gleda u oca i govori u nešto. Otac gleda ka prozoru, braća gledaju na sat. Sigurno sam svima dosadna, suvišna, bez sumnje. Pokušavam da ih zasmejem. Neka bude sve na moj račun. Ili hajde da se posvađamo. Hajde lepo kao uvek, kako smo navikli. Jer u finoći ne mogu da jedem. Boli me stomak. Ili da se ugušim od gutljaja vode. Zagrcnem od hrane. Poludeću od čutanja. Ubošću se viljuškom. Rana će se inficirati, toliko da će ljubav mog života biti čovjek koji ima nadmoć onoga koji ćuti. Najmračnija tajna Svakog jutra kad čujem majku kako okrene dva put ključu bravi, istrčim na prozor da budem sigurna da je otišla. Onda podignem njen dušek, uzmem tu svesku i otvorim. Majku poznajem iz stana. Mi mu ilazimo se po hodnicima, zabrinuti srdačni butler koji prinosi hranu i skuplja za nama. Znam da bi mogla bolje od pitanja šta ima novo u školi. Mnogo knjiga je pročitala kroz naslage naučenog osjećam da me voli. Uvek previše požrtvovano lepa je i na kratko zablista, ali zabrinutost skida sjaj sa svega. Vidim po sebi, u dnevniku je nežna i sve je boli. Pominje oca, Kaže da je drugačije zamišljala ljubav kao u pismima koje su razmenjivali. Jedu u različito vreme, nervira ih zvuk žvakanja hrane onog drugog, spavaju u različitim sobama, smete im zvuk disanja onog drugog, zbog mene ostaju zajedno, misle da ne primećujem. Navučena sam na tugu, možda nije moja, ali je postala ja. To je najmračnija tajna koju imam. Druga deca krišom puše, dodiruju se po haustorima, a ja svakog jutra umirem, čitam mamin dnevnik. Navučena sam na smrt. Tuga mi je udarila u glavu. Zamolila bih da me zagrliš, ali ne primam sa saosećanje. Zamolila bih da razumeš, ali ne tražim usluge. Čudno je, imala sam srećno detinstvo, ali nekad se tuga zadržava između redova. Mnogo godina kasnije uglavnom ne spavam. Ponekad noću izađem na koš, ubacujem loptu, volim kratki ocečni zvuk šuštanja mrežice kada pogodim i samo ponekad pitam se zašto. Nikad obazrivost. Zapalila bih svet da bih čim krene da gori telom gasila vatru i izvinjavala se svima. Toliko je toga što me nervira kod ljudi. O istim tim stvarima kod tebe pišem pesme. Kad mi se nasloniš na kosu, a nisi primetio da me čupaš, onda se još više upetljaš u nameri da popraviš. Nekad bih sve da ostavim i nestanem i kažem. Idem ja. Idi i ti. Samo da bih čula da kažeš, e ne ide niko nigde. Ljutito dete se topi milovanjem po kosi. Ali ne čujem da kažeš išta pa brinem. Nisam mislila ozbiljno, izvinjavam se svima. Ne razumem tvoj pogled dok gledaš kroz moja transparentna pluća da vidiš gde je rezervoar. zbog kojeg usred nepogoda ne odustajem od tebe, zbog kojeg usred epidemije ljudske samozaljubljenosti ja nekako baš lako odustajem od sebe. Držim te kao amajliju, strašne stvari će se desiti ako ti izgubim u meni. Suve grane pucaju zbog nezaboravnog dečijeg načina na koji vezuješ pertle. Na sajtu Ikea gledam koji sto da poručim za tebe i možda udobnije jastuke da kažem dobrodošao, iako to neprekidno ponavljam. Tvoj zagrljaj je kao voda, sliva se s mene. Tražim komade tvoje odeće po stanu, sve što je ovdje liči na scensku rekvizitu. Mrtva priroda... To je moj stan posljednjih dana. Nameštaj može da potvrdi šta se dešava ovde u mraku. Eseg jeca iz kuhinje. Onih noći kada nisi tu, imam česmu za svedoka. Pitaj parket. Pitaj daljinski. Bili su prisutni. Čudili su se. Ako se strašne stvari dese, u meni neće ostati niko. Verujem ti sve. U školskom dvorištu govorili su mi nikad obazrivost od tebe. Nikada ne slušam, samo se zatrčim. Neka te ne zavara moja kreditna kartica, time impresioniram i kejne i bankarski službenike. Sa mnom budi pažljiv kao s detetom. Deca, odreći napuštanje, čuju reč smrt. Komplikovana tuga Nećemo se izvući živi odavde. Od uvek smišljam kako da prevarim izvjesnost kraja. Znam kako. Pomirit ćemo naše porodične bolesti, tvoju odsutnost i moju prisutnost. Nismo krivi zbog genetike svih hronika porodičnih neuroza. Krivi smo ako to pobedi. Kažem ti glasom svoje majke dok me gledaš, nezainteresovanim pogledom svog oca koji već planira novo službeno putovanje. Svrata, vrata udjelit će ti nežnost na kratko i najlepše želje. Onda će oprati ruke, bit će ti drago, tako ćeš i ti meni samo ubaciti vatru u dlanove, obrisati ruke. Pokušaću ću da te zarazim vatrom, ali pobuna moje čežnje pocjetit će te na drame tvoje majke, na detinstvo od kojeg si stalno bežao. Morat ćeš da kreneš. Daljina te pocjeća na dom. A ja ću od vatre da gradim kuću, sa slikama na zidovima, podmetačima za čaše i trombonom u futroli, novogodišnjim kolačima i jelkom, i trenerkom na polici, i one lampice iz Ikea sam upalila, svjetle kroz drveće, nežni požar u treperavom lišću da ti pokazuje put ka našoj kući. Ali previše je toplo, samo si se isključio, hladnoća te podsjeća na dom. Možda i znam kako da hakujem život, ali uvek neko ode pre smrti. Jesen. Letovanje. Ne mogu da dišem, čujem puls odjekuje dušekom. Misao koja me teši, smrt je stigla, ali smrt dolazi u delovima. Smrt je sećanje na doručaku borovoj šumi, nadomak plaže. Pramen kose ti je dodirivao flašicu jogurta, dok si pripremao odlazak. Mislila sam kako je konačno tu sve što mi treba. Mrvice su padale i hranile mrave. Odvratna ljubav moja baba je moje majci iz straha govorila rečenice koje su je slabile. Organizam pamti autoimune senke. Jačina straha je veća od jačine ljubavi. Sam nam se pričalo ne previše nežno da bih očvrsla. Nikad previše grubo, moja koža je slabila, čitava se pretvorila u sluzokožu, zato ne umem lepo s drugima. Nisam učestvovala na školskim priredbama, Uglavnom bih se unesvešćivala od stajanja nasprem ljudi, toliko željna pažnje, želela sam da budem nevidljiva. Nikad nisam uspela da utvrdim pravilnosti od čega zavisim svakog jutra. Brižljivo spremljen doručak, isceđen sok od pomoranđe i dodatna porcija kritike kao najveći znak ljubavi uz milovanje po kosi. Teška sam i neumoljiva prema drugima. Na kraju dana slovim me saosećanje nikad prema sebi. Šta ja znam o ljubavi? Zavolela sam te jer si znao kako izgleda kada ti se ne ide kući nakon škole. Ne želim da znam samo toliko koliko mi treba da se provučem. U školi sam sanjala kako ću jednog dana sresti nekoga s mekoćem u ophođenju poput tvoje. Nekoga koje ima sve ono što ja nemam. Mojih 180 cm skuplja se u fleku. Anarhija tela popušta pred beznadežnošću Oprosti, rekla bih ti, ali to bi bio luksuz. Sebi ne praštam, ni jednu grubost. Mene se treba kloniti. Ponekad noću dopuštam svašta. Zaspati za volanom u sumrak najlepše je maštanje. Tvoj Facebook zid najtužnije mesto na planeti. 20 sekundi Udarila sam nogu svom snagom u ivicu kreveta. Malo ispod kolena, tamo gdje su modrice najlepše. Tih 20 sekundi dok se bol neumoljivo širio po telu i bio malkice jači od misli kako je dodiruješ, onako kako sam te učila da mene dodiruješ. Bio je to najbolji deo dana. Ivanovo detinstvo. U mom sećenju stoji datost neupitna kao zgrada. Nikome nije voleo kao ti. Ipak određene nelogičnosti dovode u pitanje pouzdanost sećenja. Detektivski gledano nešto se ne uklapa. Kako je moguće da neko toliko brzo prestane da voli nekoga i zameni ga drugim? To ne očekuješ od osobe kojoj je scena poljupca iz Ivanovog detinstva omiljena. Tišina Tarkovskog huči u meni. Svuda u njegovim filmovima voda pasivna, crnobela voda. Zaljubljivi momak ruskog filma u glomaznoj jakni ponavlja očevu sudbinu, izneverava žene i decu. Sumorni momak ruskog filma plakao je, nakon premijere ogledala, nikoga nije razumeo. Ostaje nerasvetljeno pitanje imenovanja i postojanosti tvojih osjećanja. Ruke će mi i dalje drhtati, dok iz mene ne isteče posljednja jedinica nežnosti. Zatvoreni momak ruskog filma preispituje značenje smisla, njegovo ime je ono što me najviše rastužuje. Sve je pogrešno. Sve je pogrešno. Slušala sam taj glas neodređeno. Nepostojano smešten između levog i desnog ramena, levog i desnog uveta. Sve je pogrešno. Ista rečenica tokom godina kada su se kosti izuživale, koža teglila, svaki novi razred. Sve je pogrešno. Odbacujem sebe, nizak kvalitet samoutehje. Sebi bilo bolje da sam dečak. Od mene se očekuje poslušnost, nikako jake ruke koje se nespretno klate okolo. Dlanovi se znoje od nelagodnosti kad god mislim da me neko gleda. Sve je pogrešno, ti najviše. Taj glas je bio sve za što sam znala. Bila sam prestrog roditelj sebi. Ponekad noću sam listala atlase, nestrpljivim prstima obeležavala mesta mogućih skloništa. Neće pomoći mnogo godina kasnije moja diskretna, u medicini neimenovana hronična bolest. Odveš me pravo do tebe. Na prvi pogled adaptacija uspešna. Pričat ću ti nežnu, glatku kosu, ali sve to će se vezati samo za keratin. Glas je bio uprav. Imao si nekoliko ličnosti, od kojih je moja omiljena najkraće trajala. Za mene ne postoje bezopasni ljudi. Zima 1. Zima nas je uvredila, ponizila, ocekla nam noge, zaratila u nama. Nema u meni ničega za druge, u meni nema ničega. Zima nas je izmrtvarila, ismejala, uznemirila, ogulila do srži, a onda i srž. Oduzela nam mekoću, ispucala kožu, pretvorila udahje u drhtaje, drhtaje u tremor, tremor u epileptični napad, Zima je sećanje, na pločice kupatila koje drže glavu, treba imati podno grejanje, mislila sam, i kad umrem razborita sam, gotovo ljubazna. 2. Zima je tihi razbojnik. Opljačkala nas je, brutalna, svirepa, kao i sve tiho. Izjela nam zanoktice, pokidala nokte, iskrvarila nas, unakazila. Donela je veliki kašalj, hroničnu upalu pluća, tužna pijanstva, bez trenutka zaborava. Nisam imala imunitet, nisam imala čime da se štitim. Šest meseci sretala sam unesrećene, zima im je kao i meni, oduzela sve. Šest mjeseci, sretala sam srećne ljude, skretali su pogled s mojih nezaraslih krasti. Šest meseci spavala po tuđim kućama, prijatelji su nudili utočište, samo u sobama nepoznatih jastučnica, moj stan više nije bio dom, već ekstravagantno groblje, luksuzni logor, muzej u kojem si sve dotakao. Mrzala sebe svakodnevno, s doktorima u razgovorima, probala hipnozu, meditaciju, ništa nije oblažilo užas je. Pričala sama sa sobom šest meseci pričala nepoznatima o tebi, o tvom preobražaju o nagloj neosetljivosti koja je preko noći izrasla iz tvog tela. Obukla ga, pripremila za zimu, pričala bih uopšteno, onda slučajno izgovorila ime. Usledio bi atipični anafilaktički šok. Idiosinkratična reakcija, gušenje i crvenilo. U žaru objašnjavanja, plakala sam pred neznancima zbog tvoje kose. Uvek si me zasmejavao. Šest mjeseci vukla ljude za rukav krvarila im preko stolova, prvo s osmehom kako bi ih ubedila u sve, u što sebe nisam mogla. Šest mjeseci je sneg padao i topio se, dok sam izazivala sažaljenja, a onda odbojnost narednog dana. Mamurluk od otvaranja pred drugima navede me na stid, pa te branim. Mene je nemoguće voleti. Nikada nisam naglas rekla. Pijanstvo me nije anesteziralo. Tih šest mjeseci stida Šest nasilnih mjeseci gotovo me ubilo. Jedino se radovao, samo u meni. 3. Zima je svakome učinila nešto. Polomila nam različite kosti, tako sam mislila, ali tebi nije bilo ništa. Nije te ni ukraznula. Dala ti je svežinu obraza, omogućila da postaneš ti. Učtiv, uglađen, hladan, meni nepoznat. Možda ti nisu rekli. Imam veštačko plućno krilo, nemam jednu nogu. Koža mi je puna promrzlih opekotina. Od ledene vatre tvoje neosetljivosti opalo mi je dosta kose u pramenovima. Hormoni su se probudili, spavala sam u kolima, oglasila stan za prodaju, odećom sakrivala ožiljke, prala zavese, mirila se s prolaznošću, svakog jutra i večeri vežbam zaborav. Sva tvoja obećanja, nećeš me prepoznati kada me vidiš, ali sigurna sam da ja tebe hoću. Prepoznaću drugima neprimetnu hladnoću u najtoplijem danu. Četiri. Zima se završila za sve osim za mene. Svi u kratkim rukavima, raskopčani, omekšali, a ja smrzavam se godinu dana već. Nemam ruke, noge, kožu, fali mi parče lica, stomaka. Popila sam tableta koliko nisi video u životu. Samo da bih dobila dva sata sna bez košmara. Proleće nije došlo, ali ovo je bila zima mog života. Kako nisam umrla i dalje je čudo. Znam samo da u meni postoji nešto, neko ko mi nije dao da umre. Neka žena koja me hranila, dizala spoda, pridržavala mi noge, prala i češljela kosu, Vezivala pertle, menjala posteljinu, palila svetlo. U sred mog košmara govorila, sve je u redu, sve je u redu. Čekala sam da me napusti, kao ti, ali nije se odvajala od mene ludača. Vozila je auto kada nisam bila u stanju. Presplačila me, vodila na posao, kada više nisam htela da budem na bolovanju. 5. Zima nas je uvredila, ponizila, ocekla nam noge. Ali ta smirena, strpljiva žena, moja suprotnost, jedva sam je poznavala, ne znam zašto nikada, nikada nije odustala od mene. I kaže mi, niko nije vrijedan tih suza. Ne boj se, zajedno ću s tobom u novu zimu. Idiot. Veština naslanjanja na Šankove. Bile su potrebne godine da savladam tu veštinu. Moja podloga je konačno stabilna, Laktovi nepogrešivo poznaju mapu ogrebotina na šanku, koja liči na otvoreni dlan. Toliko pogrešnih linija života sliva se niz ruke. Koliko puta treba da ti kažem? Nemoj, nemoj da me se plašiš. Idiot. Uteha dolazi u tečnom stanju. Zimu bi bilo gotovo nemoguće preživjeti da nije gustoprimstva ovog šanka. Tuga nemari za lokaciju. Ponavlja mi ta riđoko sa devojka već mesecima. A sada pita, da li osjećaš kako se proleće smestilo po obodima ovog podrumskog bara? Omekšava mrak, probija se kroz dim, razređuje gustinu očaja u našem omiljenom domu. Tuga je reč koja se ne izgovara. Leto će nas odbraniti, mrak nam ne može ništa. Zvučala je kao da mi se raduje. Cijelu zimu sam je vidjela kako za Šankom gleda National Geographic kanal i plače kada misli da je niko ne vidi. Ponekad bi komentarisala. Čovek je tako tužna vrsta. Nazdravimo za malaksalost duha koje ima snagi za trijumf koliko i za poraz. Mrak mu ne može ništa. Pogledaj nas ovdje, energično bi prinala flašuka mojoj. Retko je glasnije od mene, osim kad kaže volim ovo sklonište. Neka nam jave kad rat napolju prestane, mada ja unutra vidim nebo. Stalno čujem njen glas. Pravi se stroga, umjesto zagrljaja opominje me. Milena, zakopčaj se. Milena, ne viči, Milena, čuješ li me? Milena, skloni se sa sunca. Preosetljivost Gledam u tvoje teme. Stala sam ovde nespretno. Da ti se sklonim iz vidokruga, sada ne znam kuda bih. Bašta bara je puna. Čekam prijatelje, stojim ti iza leđa. Kao budala. Gledam u tvoje teme, nežno rozikasto, potresna osjetljivost. Ne mogu da izdržim. Zatvaram oči. Gledam u tvoje teme. Grozničavo pokušavam da vidim što više. Ne bih li napravila zakrpe u sećenju. Prošlo je preko 300 dana. Sećenja su nepouzdana. Ideš li redovno na kontrole kod doktora? Vidim samo teme i nervozne ruke. Poznajem gustinu krvi koju razređuješ aspirinom. Oblik tvojih prstiju. Ali ne mogu da se setim dimenzija ni linija tvoja dva ožiljka na licu. Šta će biti sa mnom? Ne znam kuda da se pomerim. Za tebe je ovo samo neprijatnost. Čekaš da prođe dok premeštaš ključeve od kola iz desne u levu ruku. Ne mogu da izdržim. Zatvaram oči. Kada ih opet otvorim, skrenem pogled ka školskom dvorištu preko puta ulice, ka bilo čemu, ka drvoredu. Stablo me podsjećaju na ono što mi fali. Dostojanstvo. Da li drveće ima ponašanje? Šta bi radilo da je na mom mesto? Kakve veze ima metabolizam drveća sa životom na koji nisi bio spreman? Ova toplotna anomalija u mom telu, ovo zbunjujuće trnjenje kože, da li je to javna ili privatna nesreća? Ako bih popila sva piva u ovoj kafani i valjala se po podu pred svima, ali stresem se od zamisli da ikome izazovem neprijatnost. Najviše me muči metabolizam prespora za rastanke i to što nikada više neću moći da spustim šake na tvoje teme. Nikada više nećemo ići zajedno kući. Na koji način je to različito od smrti. Povratak kući. Cijelo leto se iz kafane vraćam istim putem. Dalmatinska vladetina Svetozora Čorovića, tu zastanem pored starinskog izloka koji im nešto nevinosti mojih roditelja. Ivankovačka, Kneza Danila, zgrada od cigle koja mi se dopada. 37 koraka i tu je Ruzveltova. Ružni lokali, uzbrdo vodi put. Zastanem kod fontane, pređem bulevar, krenem ka Golsvortijevoj, prođem pored kijeska na kojem sam te jednom srela kako kupuješ pivo. Rasužim se svaki put isto. Dok dođem do kružnog toka kod Kalenića, molim za varljivost sećenja. Sedam na klupu u Mali Park, pišem ti hiljaditu poruku, nikada je ne pošaljem. Imam bezbroj ispisanih stranica, zamišljenih govora koje ti nikad nisam rekla. Svaki povrata kući izgleda potpuno isto. Neću da spavam. Previše volim leto. Tako će avgust trajati duže. Nepalim televizor, povratit ću ako vidim ikoga da se ljubi. Tek ponekad predveče uz otvoren prozor čujem buku leta. Muka mi od nežnosti. Koliko puta sam prisustvovala opadanju lišća, koliko brzo se april survava u oktobar, koliko sporo se oktobar vuče ka martu. Vrijeme nikad ništa neće promeniti. Proleće Kako znaš da sam preživala? Najviše sam volela kada bih na kraju dana stavila noge u tvoje krilo, dok rasklapamo sve što se desilo od jutra. Pričali smo o nekom udesu. Rekao si... Zamisli slučajno udariš čovjeka autom, ne zaustaviš se. Samo prestaneš da pratiš vesti, nikada ne saznaš da li je osoba preživjela. Nije li to užasno? Pomislila sam kako ti je lepo čelo, kako imam sreće. Neko kao ti nikada neće izdati. Dodala sam ti borovnice da živiš što duže. Misliš li da je ono što si uradio išta drugačije od bežanja sa mesta nesreće, samo bez automobila, bez slučajnosti. Kako znaš, sam preživala. Rentgenski snimak zvezda. Pritiskam modrice od akupunkture kojom uzalud lečim nesanicu od prošlog oktobra. Ne razumem ponašanje svojih leukocita, pitam se imaju li ih i okeani. Sparno je, zidovi zagrcnuti nadvijeni nadamnom, zato ponekad spavam u kolima. Češće je na klupama u parku. Imam jedan mali sivi jastuk koji stalno nosim u rancu, ali ne pričam o tome odlučno. Odbijam sa osjećanje nepouzdanog svijeta. Izvesno je, ostatak života provešću bez tebe. Zvuči strašno. Jedino strašnije jeste što je s tobom nestala moja jedina veština. Nepogrešivo čitanje renginskog snimka zvezda. Pismo mojim sestrama. Zamišljam te kao dete. Zamrznuto od srama koji nosiš iz dnevne sobe. Ali ne plašiš se sluzi pužava ni pretećeg lica zmija. Znaš da je svaki strah samo drugačije odeven strah od smrti. Povremeno se mrštiš na mjesec jer moraš na spavanje. A ne bi nikada da spavaš. Mnogo ti se živi. I ja neiskreno spavam. Jedino snu se nikad nisam sasvim predala. Ne dozvoli nikome da ti govori šta da radiš, ali ne budi previše ponosna. Arogancija se uvek osveti. Za znanje je potrebna mekoća poniznosti. Ima ljudi koji te vole. Idi u svijet, sam. Opipaj duše koje susretneš. Zagledaj sunce u pramenu kose, posmatraj pokret nečijeg oka, umar trepavica, nesigurne ruke. Pomiluj svakoga koji je izgubio nekog bliskog. Ne štedi sebe. Ako je dobar momak kojeg voliš u nevolji, rizikuj sve. Pa šta ako zadobiješ promrzljene ili sunčanicu? Vozi auto da ga odmeniš kad se umori i naravno da bi mogla sve sama. Udahni svaku plažu koju možeš. Uzmi gutlje i mora. Budi prijatelj jednokim ribama. I ja sam davno imala jedno oko umesto lica, a vidi me sada. Ne stidi se da zaplačeš na sred ulice kada se setiš da na svetu ima oko 825 miliona gladnih. Primeti nečije iznošene cipele. Ne zatvaraj se, tako hraniš sram. Prezri ratove. Voli ljude, više od plaže i mora. Posmatraj kako umrčini čini ljude pomirljivim. Nemoj da postaneš takva. Posmatraj linije plafona u besanim noćima. Razumi nedostajanje toplote nečijih ramena, unutrašnju groznicu koja te tera da činiš nerazumne stvari. Rastavi porodični poredak, ne ponavljaj iste greške. Ne plaši se da kažeš da možda ne želiš da budeš majka. Ne udoljavaj čežnji, to je samo navika. Okreni srce kvatri, ne pravi plan evakuacije. Tuga će te sačekati gde god budeš. Ne štedi se kažem ti, ne beži nikada. Ne juri nikoga, osim da se izviniš, dokažeš kako se neće ponoviti. O prosti snovima u korenu kose zamisli, neki ljudi sanjaju samo o uspehu. Tvoji snovi su snovi o dobroti, o nespretnom dodiru kore drveta, o vlažnoj njušci psa. Dok neko sanja o romantičnom zavođenju, tvoji snovi su ostalnosti, nepokolebljivosti, neodustajanju od ljubavi. Zasedaj sama sa sobom kad god je potrebno. Dugo pregovaraj, ne nasedaj na bogove, praznike, države, religije, teorije, zavere, horoskope. Makar hodala svetom neutešna kao siroče, ne trebaju ti takve utehe. Ne dozvoli da ti iko stišava, prevrni sto kada ti neko kaže da dame ne treba da piju. Prevrni sto to ti neko kaže da si preosetljiva. Poštuj svoju prozirnu kožu, iako te zbog nje neko uvredi i smeje, Evo ti revolver, čuvaj ga ispod suknje, zakačen za butinu. Ako te iko slomi, to su te povredili oni koji dišu plitko. Čuvaj se za bolje udahje, nemoj nikad da imaš posla s kukavicama. Plašit će ih tvoja glasnoća, tvoja ljutnja, kompleksnost tvoje predanosti, jačina tvoje ljubavi. Otvorenost će doživljavati kao napad, odbijat će ih svako očekivanje. Nestalni, neodlučni momci ne mogu ti ništa. Samo pusti da iskrvariš do kraja od njih. Ja ću uvijek biti tu, seti se, imaš još jedno srce i rezervnu koštanu srž. I najvažnije, obećaj mi da nikada nećeš voleti traljavo. Nikad s pola srca. Moj savez sa drvećem. Od čega da počnem? Od nemogućnosti da odlepim rak od sluzokože, od nemogućnosti da odlepim dete koje je pustilo lepak svugde u meni. Od čega da počnem? Od drveća koje neutešno grlim noću kad nema posmatrača. Od nemogućnosti da nemam prejaku reakciju na tebe. Ali dete ne ume, Izbezumljeno je. Ne znam šta da radim. Od čega da počnem? Od kanine dvoseda koja te pamti. Probala sam da izbacim taj dvosed iz stana, ali stalno se otima. Imam tu boru između usana i obraza nižaka bradi, koja mi se stvara od malena, od naprezanja da silim osmeh kada osjetim nalet suza. Naučila sam da zaustavim bradu kad drhti, nevidljiva armija drži mi lice. Kada te vidim, bora je sve dublja. Počinje da liči na klanac. Možda od toga počnem, a drveće pamti, pamti i nadgleda. Nekada sam bila pitoma, Nekada sam bila pitoma, mislila da drveće pravi nevreme i da je moja ljutnja najbrižnija ljubav. Imala sam prozor za savršen dom, ali od ocija na staklu nisam mogla da vidim unutra. Nekada sam imala proleće na obrazima, sklonio si ga nehajno kao mrvice od keksa. Od tada nema osobe koje se nisam namrštila, vozača kojeg nisam opsovala, mačke koje nisam iz obesti probudila... Besnog psa kojeg nisam pomazila, zida koji nisam išarala, vrata koja nisam razvalila, ljubavi koju nisam uništila. Samo da nismo pričali precizno koristeći reče zauvek. Samo da nismo sklopili prijateljstvo sa šumom pored mora, svečanu uz špricer, da nismo utvrdili pravila, mogla bih da zaboravim. Svakog dana vidim prizore kraj svijeta, jedva čekam da sve izgori u požaru mojih sećenja. Evakuacija počinje, stojim iza vrata, pravim se da nisam kod kuće. Noć na kretanja. Ne mogu da ti napišem pesmu. Premalo je samoglasnika u tvom imenu da bi ono opstalo u pesmi. Kakva su to uopšte imena koja se završavaju na suglasnik koji grebe? Kao mešavina tona i šuma. Pisala bih ti pesmu svakako, samo ne znam odakle da počnem. One noći, kada si nestao, zidovi u stanu počeli su nekontrolisano da niču, a ja nisam mogla da ustanem iz kreveta, nisam mogla da ih sprečim. Odlučivala sam u ime svih prisutnih predmeta, previše odgovornosti u periodu kada sam bila nepodobna. Frižider je htio da ode jer sam ga ignorisala, ali u begu se zaglavio među novo izrasle zidove i odlučio da umre. Kasnije sam osjetila žaljenje. Praćena neshvatljivim šumovima, tumarala sam kroz stan, u redkim trenucima kada bih skupila snage da ustanem, vidjela sam aktivnosti koje ne bih umela da opišem. Ne znam da li je bilo stvarno. Tih noći groznica me nije puštala. Mucala sam u sebi, čisto osjećanja, bez jasnih misli. Sećanja su nailazila. Tvoje visoke jagodice, neiskreni lepi zubi, nežnost kao najfiniji prah. Postojana na temperatura kože čije je odsustvo promenilo sobu. Toliko da sam prestala da spavam. Ti nisi duh koji postanu pomera stvari i kreće se kroz labirint izniklih zidova. Ti si duh kojeg hranim. Od uvek sam se plašila da ću umreti sama na napuštenom mestu, ali sad znam da postoji gore. Dešavalo se da mi nešto ispadne na pod. Bila sam letargična toliko da me mrzalo da podignem. Kasnije nije moglo da se hoda. Sve je bilo prekriveno stvarima. Ponekad se noću pretvaram u sirenu. Gmižem preko stvari na podu, udaram u zidove, molim da mi se vrate noge. Mogu da napišem pesmu o tebi, ali radije ne bih. Svako koga sam ikada voljela, pretvorio se u morsku penu. Koliko je sati na Facebooku? Jebote te telefon. Skroluješ polusvesno kroz spomenike usamljenosti. Vidiš kako se plaćaju takse na prolaznost. Svi ovi ljudi iz tvog newsfeeda, glavni junaci svojih malih rubrika, jednom će umreti, i ti ćeš, i ja ću. Zadržiš se na trenutak, postoješ fotografiju na kojoj deluješ uspešno, nedodirljivo. Skroluješ dalje, usput nekome udališ srce, toliko buke, sve se mješa. Tu su i srećne fotografije, venčanja i letovanja. Nemoguće je da samo ja na njima vidim kako u pozadini nešto gori. Požarim je iza leđa, širi se. Oni su srećni, ne vide. Ne mogu da spasim nikoga od nas. Možda su drugi pronašli ljubav na najbeznadežnijim, najpustim mestima. Uporno je slave. Svakome je potrebna publika. Ako nešto pamtim, to je osjećanje sreće. Bilo mi je u vrhovima prstiju, u grudima, po koži. Skroluješ dalje, nekada srednji sloj građanske klase, sada malo viši od forme i ideale. Citiram motivacijone poruke ispod fotografija s plaže. Njihova deca, profili, iza kojih kao da stoji fotorobot studenta FDU, koji samo ne bi da je prosečan. Zamućene fotografije, retrofilter, njima niko ne slama srce. Iznad su tih stvari. Cijelog života gledaš prosečne kako uzimaju sve. Ipak, kad tad pokleknu pred moći neminovnog redosleda životnih događaja, poput timeline na Facebooku. Nije vrijeme za preispitivanje teorije slobodne volje. Imam najmanje četiri napada panike dnevno, svaki put od pomisli na plan. U toku studiranja, može malo posle... Izavrati prijatnu osobu koja troši najmanje energije, ne preispituje previše, ne zahteva u nekom trenutku kad imamo račune u banci, kad smo proputovali malo, a vreme se neumoljivo ubrza. Trebalo bi i decu imati. Možda ono ostvare naše snove, proći će vreme i svijet će nastati. Previše smo dobri da bismo odbili reprodukciju. Iskoristit ćemo babe i dede da ih čuvaju, oni to vole. Prođit će godine dok ne shvatiš kako ta osoba neće stati uz tebe kada bude najteže. Tako biva kad si poštovao strah kao tuđ i svoj izgovor. Lepota lica i laka narav su ti bili najvažniji. Ne mogu da dišem. Nevrovatno koliko se ovaj redosled nije uklopio u moje kalendar. Beskorisne aplikacije, ne ekološke udobnosti. Nisam se uklopila ni u jednu fotografiju. Uvek kao neko naknadno dodat nakaradnim photoshopom stojim na kapi logora očekivanja. Dalje ni korak, drugi su samo gomila. Nepristajanje je najčistije uzbuđenje. Otvoren plamen, a danas jedino gore šume. Totalitet ljudskog iskustva ne pomaže. Njima će ostati srećne fotografije. Meni pluća puna dima. On ja nikad nećemo imati ni jednu fotografiju, ni debeljuškasto dete koje liči na njega. Htjela sam ja da imam srećnu fotografiju s mora. Mama da nije ljuta, tata nezainteresovan, otkad znam za sebe pišem razglednice. Htjela sam jednu jebenu srećnu fotografiju s mora, da se vidi kako smo pocrneli, kako tamanim sladoled i imam nove svjetleće narukvice. Okrećem leđa nebu, otkad znam za sebe. Htela sam srećnu fotografiju, ali na mojim fotografijama uvek neko nedostaje. Često sanjam kako gori moja zgrada. Često sanjam kako mi gori zgrada, jer nisam ugasila šporet. Zgrada je buktinja. Otpadaju djelovi stanova, svima sam uništila živote. Deći crteži i igračke u plamenu obuće gori. Neobjašnjivo, zvuk pucketanja me smiruje. Plafon se slaže na pod, ceo vračar u dimu, kašalj odjekuje mi Leševskom. Tvoje ime je otok na mom mozgu, bubri upaljena inficirana svijest. Ismevam sebe zbog pristrasnih sećanja, prekorevam zbog neumerenosti. Eksplodira će planete, a ja neću ni vrimetiti toliko je gubitaka u životu. Jedva čekam da izgora do kraja. Stepenice ni koje si posljednji put si šao pri odlasku. Kako je bilo u spa centru? Ističe besplatni probni period želite li da produžite? Niste li zadovoljni? Niste nam ništa rekli. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Zašto primetbe niste upisali u knjigu Žalpi? Možda smo mogli da nešto učinimo, ali nismo znali kako je bilo u spa centru. Često sanjam kako gori moja zgrada. Ljudi istrčavaju bosi, ja tražim tvoje dečije fotografije, ne idem nikud bez njih. Ustanak svitaca Zgaziti je čitavo detinstvo, smrskati, samleti, reći da je sve bila prevara vođena roditeljskim dobrim namerama. Nisu znali da ih posmatram dok pričaju, ako se to moglo zvati razgovorom. Tuga, od koje svijet može da živi vekovima, okeani se hrane nije moja. Poništiti detinstvo, korenje nekontrolisanog rastinja, koje danas divlja, ne postoji slobodna volja, nešto drugo upravlja nama. DNK su porodične neuroze, ništa previše vidljivo glasno, zato lukavo izmiče definicijama. Radije se sećaš smeha za stolom, ali seti se neizrečenog. Seti se, sigurno postoje razlozi zbog kojih nisam podigla roletne u dva popodne. Mrak je mrak, nema tvoje kose na jastuku pored, ali jasno vidim lice izdaje kako sve vreme diše u sobi. Ipak, menjam krv, svaki udah je borba, naslučujem rešenje bez dizanja roletni, odlazaka u prirodu, spiritualnih gurua, motivacionih govora... Bez tebe vidit ću svetlost mutnu, nestabilnu, ali svetlost i tajne delim samo s odanima. Hiljade svitaca spava u mom jastuku. Nisi pokušao da ih vidiš. Hiljade svitaca spava u mom jastuku. Hiljade malih svitaca sprema se na ustanak. Leto. Basket. Gledala sam kako igraš basket u meni Stendalov sindrom na parketu. Ljutim se, jer oči ne mogu da obuhvate sve tvoje kretnje. Vazduh je prebrz, ne poznajem pravila, ali prepoznajem manira. ti ne stoje. Pratim loptu, ništa od rampe. Sparno je. Reketi se slivaju u belinu ruku. U tebe se uselila polarna svetlost. Gledam te dok vezujem pertle, odjednom zaboravljam da igram. Poraz me zasmeva. Ovo je najbolje leto, iako nam sada ne izgleda tako. Ugovor o građanskoj neposlušnosti. Volim te. Muka mi od ljubavi. Bez osude posmatram samo plafon u dnevnoj sobi. Život je muzej posljedica mojih odluka otvoren 24-7. Ljudi razgledaju, od uvek je klizavo. Prvi zadatak. opsesivno kao pas na carini tražim tvoj skriveni mrak. Šta uopšte hoćeš od mene? Volim te. Lepo je i odvratno. Prese se Niko nije zaista borio, zato ako mi se približiš previše, odgurnuću te. Ako se odmakneš, naljutit ću se. A ima još rješenja. Volim te. Ponekad u klubu plačem u toaletu. U prošlosti sam bila surova prema sebi i zato gruba prema drugima. Još uvek zarastam poštujući tugu svaki put kada želi da se ostvari. Volim te. Ako budemo nadomak dobrog života, molim te da ostanemo neposlušni građani. Stalno budni, udobnost me uspavljuje. Nisam za san, volim te. Nastavit ćemo da preziremo antropocentrizam, ali sada skinim mi majicu. Ni prebrzo, ni presporo. RGH 2020 Ognjenka Lakićević, vodič kroz požare. Pesme čitala Sara Arsenović CIP. Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd. 821.163.41 Povlaka 1. Lakićević Ognjenka. 975. Vodič kroz požare. Elektronski izvor. Audio file MP3 37 MB. Beograd, Udruženje ARGH. 2020 godina. Način dostupa urlw. Aragham tačka RS. Ton majstor Boris Milanović. Issa 978, povlaka 8 povlaka 9 01, 94, povlaka 1, povlaka četiri, kobis, tačka SR, povlaka ID olва 26 jeden 29 21.